Кричить непомітні до цього до зиметриству в дієві бронемашини, маленькому зростом з ніжним майже дитячим обличчям хлопчині. Той спритно кидає важкого броневика вперед, аж одкинулася висока Мировичева голова в протигазі, і чужу підтримав її руками за потилицю. Зоддалік вони промчали біля руїн реактора. Промчали на великій швидкості, під захистом броні. Але мировичу було і цього достатньо. Правда. Тепер уже бачу правду. Мій блок. Уперше в історії цивілізації. У таких масштабах. Марія намагається усунути в руку водієві троячку. Але той одмагається. «Ідіть ви, бабу, із своїм сміттям, бо от назад, де взяв. Марія вилізає з кабіни і завертає до лісу. Те, що її маври нема, вона побачила і відчула ще здалеку. Коріву розібрали господарі, а маври не було. Андруха божився. «Не спродав же я її заражену, хто її купить?» Найкраще місце на скотовозі виділив текла зараза. Сипонуло у його п'яну пику жменю піску, і він навіть утішився. Не подась баба на суд. Городища розквартирували у княжому Любичі, Невеличкому, але заможному селі, люд якого підробляє в колгоспі, але живе з присадибних ділянок, а найбільше – з величезних теплиць, що дають городянам ранні овочі. Мировичів з дітьми розмістили саме у такого господаря. На другому поверсі його дому, схожого на будинок побуту в Івангороді. Не встигла Марія роззнайомитися з хазяїном, який порився в теплиці, як привезли худобу. Побігла стрімголов по Мавру, а її нема. Як же це так? Всі ми виїхали в безпечне місце, а Маврушу заставили? Годувала нас молоком стільки років, була членом родини, а тепер покинули її у радіації? Тільну, нещасну, безпомічну, на зуби вовкам треба їхати і шукати, бо гріх мучитиме. Побачила міліціонерів на мотоциклі, залягла у переліску, утиснулась у землю біля мурашника, бо у траві аж кишать мурахи, налізають у рукави, повзають по щоках. Тут яке ще живуть люди, ще не зона, чого я боюся. Довкола ж свої люди. Чого це я, як злодійка, ховаюся? Але все одно перечекала, поки. Прогуркотів мотоциклу Встала Витрусила з одягу в мурах І пішла далі Молоденький солдатик перевозить її у танку Через понтонний міст Перекинутий над маленькою річечкою Не сказала, що добирається в зону? Підвези дитину Я не задарма Дам на сигарети Я бабушка Азербайджан у нас українська деньга не ходить. Нельзя деньга давать бабушка, беда. Умовляє Миршевенького з гострим, як лицем, чоловічка. Чого тобі боятись? Я під берегом вийду, а ти назад. Зате будеш на правому березі мати бабу Марію. Щовечора приїзди у гості, нагодую, напою. А головне, жінка не заскочить, бо річка береш картоплі, як треба. Мене повна засіка в льоху. Перевези, стару, вік не забуду. Всі гріхи твої замалю. Ідіть ви, баба, чортові міжроги. Заборонили на річку човнами виходити. Умирати вам треба, а не пливти на той заражений берег, бурчить чоловік. Але з лиця видно м'якне. Марія від того ж вивішає. Іду, іду до чорта. «Тільки він на тому березі. Перевези. Перевези. І я піду йому меже роги. Сама піду дитину». «І де ви визялися на мою голову?» «Не баба, а осіння сльота. Смола. Підігріта чортами. Ну, Носить вас у лиху годину». Відв'язує човна, вставляє весла, скидає штани і сорочку. Як конфіскують човна, повернеться додому. Перепливши річку. Везе. А яко дурите, бабо, і вмрете? Дивіться мені, бо приїду у гості, Як радіацію розженуть. Змусили нас криниці забити, Але я беру зі своєї, п'ємо і нічого. Наближався рідний берег з лісом, За яким були городища. Серце Марії не забилося часто, Поривчисто. вона вже нічого не чула. Бронемашина з мировичем і дозиметристом мчить вулицями безлюдного міста. Не можна такі досягнення науки, людського розуму, доручати пройдисвітам, кар'єристам, авантюрникам, сказав Олександр Іванович Чижов у присутності членів урядової комісії. Але ж, до цієї категорії належить і ваш рідний брат Микола, – огризнувся Чижов. Микола – жертва злочинної вказівки. Він винен тільки у тому, що безоглядно підкорився вашому наказу. Масштаб аварії приголомшив Олександра Івановича. Він зрозумів, що доведеться відповідати перед найвищими інстанціями, і тому завтра у Москві проситиметься, щоб його ввели в робочу комісію по ліквідації наслідків аварії. Та ще треба доповідати. По-сучасному, беручи вину і на себе, але в міру, у міру, щоб не зарватися. Зрештою я вже маю найважче покарання. Загинув брат Микола. Брат Григорій лежить з променевою хворобою. Мирович припав ускляними очима проти газа до амбразури броньовика, громаддя безлюдних будинків, замки на дверях магазинів, установ. Між бетонованими плитами хідників вигналася буйна трава, стимульована радіацією. Полишені в дворах дитячі велосипедики, повзунки на балконній шворці. На дверях міського готелю напис – вільних місць немає і двері опечатані